І, якщо враг не здається, його унічтажають. Хоч у яку країну приходив соціалізм – європейську, азіатську, африканську, багато, бідну, розвинуту, нерозвинуту – одразу розпочиналася там так звана ідейна боротьба – все реакційне, відстали, безжально знищувалося, все прогресивне перемагало і торжествувало, але щоразу замість обіцяного і науково обґрунтованого раю наставав голод, нестачі черги, запановувала убогість і безнадія гинуло все талановите, а нездари, профани і невігласи розквітали пишним цвітом». Бо насправді ідейна боротьба була вигадана Сталіном не для покращення і возвеличення життя, а для його викривлення на догоду інквізиторській душі вождя і батька народів. Наше життя стало усікновенним, як голова Івана Притечі, і ми несли цю закривавлену голову на всі материки. Маркс і Енгельс, розробляючи свій кабінетний комунізм, не рвалися до побудови того комунізму на практиці, а їх не запалили своїм прикладом ні общини Агапітів з римських катакомб, ні Женевська Комуна Кальвіна, ні фаланстери утопістів. Ми даємо вам теорію, а ви як знаєте. Теорія заволоділа одною шостою частиною земної кулі. Комунізм приплив по морях крові, але мерщій витер своє обличчя і пробував надати йому добродушного виразу, як у вірші Маяковського. Живем комуною, Ліля, Осі, я і собака Шарік. Сталін досить швидко покінчив цією добродушністю. Ліля, Ося і я помандрували до концтаборів або покінчили самогубством. Зостався тільки собака-шарик. Берегти ідейні основи. Як ми жили і як живемо досі? Пересобачене, перекалічене життя. Одні хоч і в пригніченні. В занедбаності і приниженнях хуперто, затято, безнадійно не давали порватися сув'язіям вічності, сіяли хліб, добували залізу, любили жінок, народжували дітей. Інші, за водющими очима і загрибущими руками, обсіли довкола до небесні непробивні мури Кремля і ждали, яку кому кинуть за кам'яного зубця маску. А кому не діставалося маски за верховним повелінням, мерщі рвалися в простори, в степи, ліси, на Пасовиська, в гори і на рівнини, до морів, озер, рік, і повсюди вибудовували свої маленькі Кремлі, в яких починали розподіляти личини вже дрібніших керівничків і начальничків, республіканських, обласних, районних, місцевих, а слідом за масками личинами розподіляти стали землю. Воду, повітря, метали дерево, скло і гвіздки, шкільні зошити і дріт, штани і презервативи. І тим, хто одержав або вирвав собі зубами маску, жилося легко і безжурно. Вони не журилися своєю нікчемністю і непотрібністю, а вважали себе сіллю землі, цвітом народу, гордістю держави, а все те, що звалося, власне, народом – у вірному служінні, якому, б'ючи себе в груди, заприсягалися носії номенклатурних масок, жило в незгодах, в смутку і в опослідженні, але жило невмирущо, співало, плакало, хоронило своїх небіжчиків, дивилось на небо і ждало з моря погоди. Сталін вигадав фабрики кухні, Хрущов заповзявся забудувати всю землю агромістами, пообрізав городи у колгоспників, понищив кіз і корів у приміських смугах, заборонив колгоспам мати млини, крупорушки, консервні заводики. Не все це для того, щоб поставити народ як солдатів біля польової кухні перед державним казаном, Нехай кожен одержить у свою миску половник варева і тим здобріє.